Godmorgen og velkommen til Your Investor Morgennyheder. Det er fredag den 1. maj, og her til morgen starter vi med en lille opdatering på situationen i den kriseramte bank, først ved Public Bank. Vi skal også høre om en mulig ekstra skatteregning til de danske boligejere. Så slår vi et smut tilbage til USA, hvor investeringslegenden Charlie Munger er kommet med en advarsel om boligmarkedet. Og så slutter vi af med et lille blik på de finansielle markeder. Du lytter til You Investor Morgenlighed, og mit navn er Sigurd Pedersen. Søndag aften dansk tid var sidste mulighed for at komme med opkøbsbud på den kriseramte bank First Republic Bank. Det skriver Bloomberg News. Deadline er dermed overskredet, men der er fortsat ikke meldt noget officielt ud. Flere finansmedier rapporterer dog, at de mest sandsynlige bejlere til First Republic Bank er JP Morgan og PNC. Det er de amerikanske myndigheder, som har bedt de store banker om at komme med bud på banken i et forsøg på at finde en løsning på First Republic Banks store finansielle problemer. First Republic Bank-aktien faldt igen stort fredag, da bankens markedsværdi røg ned med hele 43 procent, og det er ikke bankens første store fald på det seneste. De seneste tre måneder er bankens markedsværdi faldt med over 97 procent. First Republic Bank var en af de banker, som blev hårdt ramt i forbindelse med krakket i Silicon Valley bank Omkring 1,1 millioner danske boligejere kan forvente at få en ekstra skatteregning i podcast, postkassen i år. Det er budskabet i børsen denne morgen, og de er dykket ned i de nye ejendomsvurderinger, som snart lander. Ejendomsvurderingerne påvirker, hvor meget boligejere skal betale i boligskat fordel på grundskyld og ejendomsværdiskat. Fordi vurderingerne har været flere år under gørs af skatteregningen i år op for årene 2020, 2021 og 2022. Boligøkonom i Nykredit, Lise Nytoft Bagman, siger, de boligejere, der kan forvente en restskat på grundskylden, er den store middaggruppe af boligejere, det vil sige dem, der har oplevet en pæn prisstigning på deres bolig i løbet af 2010'erne siger altså Lise Nytoft Bagmand til børsen. Boligejere, hvis bolig ikke er sted i værdi siden 2011, kan omvendt undgå en ekstra skatteregning. Det samme kan boligejere i landets allerdyreste områder, hvis deres boligs værdistigning er så kraftig, at de er ind i et loft over, hvor meget grundskylden må stige årligt. Skatteministeriet forventer, at regningen bliver på mellem 1.000 og 5.000 kroner for en halv million Boligejer. Beløbet bliver som udgangspunkt indefrostet, indefrostet så man først betaler penge ved salg af boligen. Den kendte investor Charlie Munger tror, at der kan være problemer på det amerikanske ejendomsmarked, det skriver CNBC. Viseformanden i Warren Buffetts selskab, Berkshire Hathaway, Vurderer, at der i øjeblikket er mange dårlige lån, som vil være sårbare, hvis der opstår problemer på de finansielle markeder. Den udmelding kan måske lede tankerne tilbage til 2008, men så slemt står det alligevel ikke til, mener investeringslegenden. Han siger, at det ikke er ikke lige så slemt som i 2008, men der opstår. Der opstår problemer i bankerne lige så vel, som der kan opstå problemer andre steder, siger altså Charlie Munger ifølge CNBC. Han påpeger, at mange ejendomsejere ikke har det godt for tiden, og øh, han peger her også på f.eks. kontorbygninger og shoppingcentre. Der er meget lidelse derude i øjeblikket, siger Charlie Munger. Så et blik på markederne. Denne uge ser ud til at starte uden det helt store udsving. I Asien, hvor handlen er i gang, er der dog lidt pæne grønne tal at kigge på her til morgen. Her stiger det amerikanske Nikkei-indeks nemlig med 0,9 procent. Der er også en stigning til de kinesiske aktier i Hang Seng-indekset, dog er denne stigning kun på 0,2 procent. Og ja, selvom det er 1. maj i dag, så betyder det altså ikke nødvendigvis en rød dag på de vestlige markeder om futures for det undskyld for europæiske stocks 50 indeks indikerer en flad åbning, dog lige til den positive side, og det samme gør sig gældende i USA. I denne uge får vi også friske tal fra blandt andet Jyske Bank, Sydbank, Pandora, Ørsted, Maersk og Nord nordisk. Ja. Så kommer regnskabssæsonen altså for alvor i gang, og jeg synes der selvfølgelig at den skal du altså følge med i inden på youinvestor.dk. Og med disse hoveder så kan jeg sige til dig, at det var de nyheder jeg havde til dig i morgen. Husk at abonnere på morgenhederne der hvor du lytter til og der hvor du lyder til podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra morgenstunden. Du kan som altid følge nyhederne inde på youinvestor.dk i løbet af dagen. Og hør med på Millionærklubben, som vanligt sender klokken 9.06. Tusind tak, fordi du lyttede med.